Petrețuțea, vorbe memorabile Adevăr Am avut revelația că în afară de Dumnezeu nu există adevăr. Mai multe adevăruri, zic eu, raportate la Dumnezeu, este egal cu niciun adevăr. Iar dacă adevărul este unul singur, fiind transcendent în esență, sediul lui nu e nici în știință, nici în filozofie, nici în artă. Și când un filozof, un om de știință sau un artist sunt religioși, atunci ei nu se mai disting de o babă murdară pe picioare care se roagă maicii domnului. Americani. Omul când e singur poate face fel de fel de unelte, adică devine american, spun eu. Eu aș scrie peste Statele Unite așa. Omul este un animal care fabrică unelte. M-au întrebat unii care sunt foarte filoamericani ce cred despre americani. Sunt lăcătuși cosmici, domnule, le-am zis. India, de pildă, este inferioară tehnică Americii. Nici nu cap îndoială. America o bagă la jiletcă. Dar spiritual, America e gana. Pe lângă India e primitivă. Ateism. Eu când discut cu un ateu e ca și cum aș discuta cu ușa. Între un credincios și un necredincios nu există nicio legătură. Ăla e mort, sufletește mort, iar celălalt e viu. Și între un viu și un mort nu există nicio legătură. Credinciosul creștin e viu. Bani Eu nu detest burghezia. Eu m-am lămurit că un om care vrea să fie bogat nu este un păcătos. Spunea odată un preot bătrân, circulă o zicală că banul e ochiul dracului. Eu nu-l concep ca ochiul dracului, eu-l concep ca pe o scară dublă. dacă îl posezi, indiferent în ce cantități, și te miști în sus binefăcător pe scară, nu mai e ochiul dracului, iar dacă cobori, atunci te duci cu el în infern, prin vicii, prin lăcomie și prin toate imperfecțiile legate de orgoliu și de pofta de stăpân. Bătrânețe Nu pot evita neplăcerile bătrâneții și nu mă pot supăra pe Dumnezeu că m-a ținut până aproape la 90 de ani, însă bătrânii au o supapă foarte înțeleaptă, au dreptul la nerușinare, o nerușinare nelimitată. Când mă gândesc la suferințele bătrâneții, îmi dau seama că în natura asta oarbă, cel mai mare geniu este geniul morții. Faptul că murim de cele mai multe ori la timp este un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Biblia eu sunt iudeocentric în cultura Europei, că dacă scoți Biblia din Europa, atunci Shakespeare devine un glumeț tragic. Fără Biblie, europenii chiar și laureații Premiului Nobel dormeau în Crăci. Știința și filozofia greacă sunt foarte folositoare, dar nu sunt mântuitoare. Prima carte mântuitoare și consolatoare pe continent suverană e Biblia. Luther, câte el de eretic și de zevzec, a spus două lucruri extraordinare, că creația autonomă e o cocotă și că nu există adevăr în afară de Biblie. Mie mi-a trebuit o viață întreagă ca să aflu asta. El nu era așa bătrân când a dibăcit chestia asta, că era călugăr Augustin. Mie, mi-a trebuit o viață ca să mă conving Că în afară de Biblie nu e niciun adevăr. Carte În afară de cărți nu trăiesc decât dobitoacele și sfinții, unele pentru că nu au rațiune, ceilalți pentru că o au într-o prea mare măsură ca să mai aibă nevoie de mijloace auxiliare de conștiință. Cioran Cioran e o inteligență pură. Păi, pentru ca să te fății ca el prin Paris, trebuie să ai inteligență. Ca acolo inteligență este. Are o singură trăsătură inadmisibilă în ființa lui: e neconsolator. Eu m-aș întâlni cu Cioran în neliniștile mele care seamănă cu ale lui, iar el s-ar întâlni cu misticismul meu în lirismul lui. În ce privește cearta lui cu divinitatea, eu sper ca Cioran să nu moară aici unde s-a născut, cum a murit Cant. Eu pe Cioran îl văd împăcat în amurg cu sine, cu Sfântul Apostol Pavel și cu Absolutul Divin pentru a nu muri în lumea aceasta. Ceea ce e ciudat la Cioran nu e neliniștea de a fi om. Cine liniștea de a fi român? Comunism. Comunismul e cea mai mare aflare întreabă din istoria omenirii. Ca să constați că e incapabil comunismul de guvernare, nu trebuie să ai doctoratul în științe sociale. Orice bou vede că nu e bun. El vede că măsa rabdă, nevasta rabdă, copiii rabdă, vede tot și totul pute. A te opune comunismului înseamnă a apăra puritatea codului penal. Comuniștii nu trebuie tratați ca infractori politici. Ei trebuie tratați ca infractori de drept comun, ca hoții de buzunare, ca tâlharii, ca violatorii de dame. Comunismul e imanentism absolut. El mută complet omul în lumea asta. Comunismul înseamnă negația omului total, că omul total aparține la cele două lumi, lumea trecătoare și lumea veșnică. M-am gândit să scriu un pamflet anticomunist și m-am gândit să iau antici și moderni, cei mai mari panfletari pe care îi întâlnesc, și să iau de acolo cele mai acidulate imagini sau figuri de stil. Și m-am convins că e un travaliu odios, gratuit, nu face trei parale. Și am ajuns la o intuiție mult mai corectă pentru a defini orice mișcare comunistă. Iau un cod penal cu trihotomia tripartită diviziunea infracțiunilor: crime, delicte și contravenții. Definesc crimele pe rând, delictele pe rând și contravențiile pe rând și scriu de de subț. Comunismul e infractor la ordinea universală, naturală, prezentă în acest integral cod penal. Ei sunt infractori, comuniștii, nu sunt oameni politici. De altfel, Douglas, ministrul de externe al Americii, a dat o definiție a comunismului. Există în dreptul penal crime continue și crime continuate. Comunismul e o crimă continuă. Comunistul știe că e animal, știe că e rațional și știe că e absolut bunitor, dar în felul ăsta, cu toată raționalitatea lui, între el și Dihor nu e nicio deosebire. Stalinismul e definiția comunismului. Unde nu e Stalinism, după trei luni cad de la putere că nu sunt în stare să dea nici apă. Nu se poate impune comunismul decât cu băta. Parul. Nu se poate face economie în comunism și de către comuniști, ăștia nu sunt stare să conducă nici măcar o comună rurală, încurcă apele, înfundă fântânile. Comunismul este un cancer social, unde se instalează, rămâne pustiu. Creștinism Omul e un animal care se roagă la ceva, caută un model ideal și uneori nimerește, alteori nu. Cei care au descoperit modelul ideal și succesiunea fenomenului din el sunt creștinii. Creștinismul nu poate fi identificat cu niciun sistem filozofic, monist, dualist sau pluralist. Creștinismul este pur și simplu. Noi suntem creștini fără să vrem și când suntem atei suntem creștini, că respirăm creștinismul cum respirăm aerul. Creștinismul nu e ideologie, că atunci se aseamnă cu marxismul. Religia e expresia unui mister trăit, ori ideologia e ceva construit. A fi creștin înseamnă a coborâ absolutul la nivel cotidian. Numai sfinții sunt creștini absoluți, alt minter creștinismul gândit real e inaplicabil tocmai pentru că e absolut. Suveran față de natură, supus divinității, nemuritor și liber prin depășirea extramundană a condiției sale, acesta este omul creștin. Nimic nu poate înlocui creștinismul, nici toată cultura antică precreștină. Eu sunt de părere că apogeul Europei nu e la Atena, ci în evul mediu, când Dumnezeu umbla din casă în casă. Eu definesc strălucirea epocilor istorice în funcție de genul religios al epocii, nu în funcție de isprăvi politice. Cristos, Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria. Cunoaștere Dacă nu cunoști, revelat prin grație divină sau inspirat, nu cunoști nimic. De pildă povestea cu mărul lui Newton care a căzut. Nu știu unde am citit eu stupiditatea asta. Il tomba dans un meditațion profund? și l-a conduit jus ca l de la gravitație universală. Și eu spun, dacă Newton gândea până la judecata de apoi, nu descoperea nimic, dar el a fost mult mai înțelept. Când a fost întrebat cum a descoperit gravitația, a zis, am fost inspirat. Păi scrie pe măr sau scrie undeva natură legea gravitației, fenomenele lumii interioare și ale lumii exterioare, Tac. iar omul autonom și orgolios crede că explorează lumea interioară și exterioară cu jocul lui de ipoteze și că descoperă ceea ce vrea el. El caută, dar eu spun că el caută, nu că află. Sau dacă află, trebuie să fie ca Newton, inspirat